David Copperfield de Charles Dickens Pista 39 Mă duc să mă culc mai nesigur ca oricând, într-o odăie pe care am luat-o cu chirie prin apropiere și mă scol de vreme dimineața ca să pornesc călare spre Highgate și să o iau pe mătușa mea. Niciodată n-am văzut-o pe mătușa mea atât de gătită. Poartă o rochie de mătase de culoare ale și o boneta albă și e uluitoare. Genet s-a dichisit și ea și a venit să mă vadă pe e gata să meargă la biserică vrând să asiste la nuntă de la galerie. Domnul Dick, care îmi va duce iubita în altar, și-a ondulat părul. Treadles, pe care l-am luat de la barieră unde ne-am dat întâlnire, ne prezintă un amestec corbitor de culori, de la cafeniu deschis până la albastru azuriu, și atât el cât și domnul Dick sunt dichisiți din cap până în picioare. Văd tot ce se petrece, pentru că știu că așa trebuie să fie, dar mă simt atât de buimăcit de parcă nu mai văd nimic. Și nici nu cred absolut nimic. Și totuși, când mergem în trăsura deschisă, nunta aceasta ca din basme e destul de adevărată ca să-mi umple inima cu o ciudată compătimire pentru toți nefericiții care nu iau parte la ea, ci stau și mătură prăvăliile sau se duc la treburile lor de fiecare zi. Tot drumul mătușa îmi ține mâna între ei. Când ne oprim aproape de biserică, pentru ca pe gotii care a stat pe capră să poată coborâ, mătușa mea îi strânge mâna iar pe mine mă sărută. Dumnezeu să te aibă în paza lui Trot, nici propriul meu fiu nu mi-ar putea fi mai drag. În dimineața aceasta mă gândeam la biata și scumpa beții. Și eu, și la tot ce-ți datorez, mătușico. Taci, copilule, mi-a zis mătușa mea și cu o deosebită căldură i-a dat mâna lui Treadles, care i-a dat mâna domnului Dick, care mi-a dat mâna mie, iar eu i-am dat mâna lui Treadles și așa am ajuns cu toții la ușa bisericii. În biserică domnește, desigur, o liniște de plină, dar eu sunt atât de agitat încât chiar dacă ar fi fost o mașină cu aburi în plină acțiune, mi-ar fi fost teamă, căci nimic nu mă poate liniști. Realitatea mă apare ca un vis mai mult sau mai puțin incoerent. Ca un vis, au adus-o pe Dora și pălimărea sa, ca un sergent care face instrucție cu recruții, așezat în fața treptelor altarului. Ca un vis, mă întreb, până și în clipa aceea, de ce pălimăresele acestea trebuie neapărat alese dintre femeile cel mai urâcioase și, dacă nu cumva, o teamă superstițioasă, ca voioșia cea mare să nu ne fie stricată de vreo travă ucigătoare, face ca aceste mutre acrite, adevărate borcane cu oțet, să nu poată lipsi din drumul care duce spre cer. Ca în vis, văd cum pastorul apare însoțit de ajutorul său, cum intră câțiva luntrași și alți oameni, în spatele meu stă un bătrân marinar care duhnește atât de tare arom, că se simte mirosul în toată biserica și slujba începe. Se aude glasul de bas al pastorului, iar noi toți ascultăm cu luar minte. Ca în vis, o văd pe domnișoara Lavinia, cum se agită pe lângă domnișoarele de onoare și cum începe cea din tâi să plângă, aducând prin suspinele ei un omagiu memoriei lui Pigior, cel puțin așa mi se pare, și pe domnișoara Clarisa, cum îi dă sticluța cu săruri de mirosit. Și pe Anies, care are grijă de Dora, și pe mătușa mea, silindu-se să par un model de stăpânire de sine, în timp ce lacrimile îi curg pe obraji, și pe micuța Dora, tremurând toată și dând în șoaptă răspunsurile cuvenite. Ca în vis, văd cum genunchem împreună, cot la cot, cum Dora, tremurând din ce în ce mai puțin, se agață cu mâna de Anies, cum slujba se sfârșește, solemnă și îmbunătoare, cum ne uităm unul la altul cu ochii înrourați și cu zâmbete primăvăratice și însorite pe buze, cum tânăra mea soție are o criză în sacristie și plânge după bietul ei papa, după scumpul ei papa. Ca în vis, o văd cum își recapătă curând voioșia și apoi cum semnează, odată cu noi toți, în registrul bisericii. Mă duc sus o iau pe pegotii ca să semneze și ea. Pegotii mă trage într-un colț și îmi spune că a fost și la nunta scumpei mele mame, și totul se izprăvește și plecăm. Ca în vis mă văd cum străbat biserica, atât de mândru și îndrăgostit, cu drăgălașa mea soție la braț, printr-o ceață în care se oameni oameni, amvoane, statui, strane, cristelnițe, orgi și ferestre cu vitralii, în care plutesc ușor amintirile copilăriei mele, evocând mi biserica de odinioară, de acasă. Ca în vis aud cum oamenii șoptesc în timp ce trecem prin fața lor că suntem o pereche minunată și că ea e o mireasă atât de frumoasă și, în drum spre casă, toți suntem veseli și vorbăreți. Și Sofia ne povestește că atunci când a văzut că îi se cere lui Treadles autorizația de căsătorie pe care eu i încredințasem, a leșinat aproape de spaimă, fiind sigură că a pierdut-o sau că i s-a furat din buzunar. Și Anies râde veselă, iar Dora e atât de îndrăgostită de Anies că nu vrea să se mai despartă de ea și o ține tot timpul de mână. Ca în vis văd o spățul de nuntă cu belșug de bucate, bune și gustoase și cu tot felul de băuturi pe care nu le gust și nu le simt gustul, hrănindu mă ca să zic așa, numai din dragoste și din beția de a fi căsătorit și neputând crede că toate trufandalele de pe masă ar exista cu adevărat în realitate. Și tot ca în vis mă văd ținând o cuvântare fără să am cea mai mică idee despre ceea ce vreau să spun, fiind încredințat că toată lumea m-ar putea înțelege pe deplin și fără să spun nimic. Și tot ca în vis, văd cum ne simțim toți bine împreună și suntem fericiți, iar Gib se arată nemulțumit de bucata de tort pe care a căpătat-o. Ca în vis, văd apoi cum ne așteaptă caleașca și caii tocmiți, și cum Dora se duce să-și schimbe rochea de mireasă, iar mătușa mea și domnișoara Clarisa rămân cu noi, și cum mergem toți în grădină, și mătușa mea, care a închinat la masă în sănătatea mătușilor Dorei, e mulțumită și chiar puțin mândră de isprava ei. Și iată că Dora e gata, iar domnișoara Lavinia se agită în jurul ei, amărâtă la gândul că va pierde jucăria frumoasă cu care și-a petrecut atât de bine timpul. Și Dora descoperă mereu că și-a mai uitat câte un lucru de nimic și toată lumea alargă să-l caute și să-l aducă. Și când, în cele din urmă, începe să-și a rămas bun, arătând ca o pajiște înflorită cu panglicuțele și culorile ei strălucitoare, toată lumea se strânge în jurul ei și iubita mea, aproape acoperită de flori și râzând și plângând totodată, scapă din mijlocul lor și vine să se arunce în brațele mele geloase. Vreau să-l iau un brațe pe Gip care vine cu noi, dar Dora spune nu, și ea trebuie să-l ducă, altfel Jeep ar crede că ea nu-l mai iubește acum că s-a măritat și i s-a rupe inima de durere. Ca vis mă văd cum pornesc la braț cu Dora și cum ea se oprește, se uită înapoi și spune, dacă am fost vreodată rea sau nerecunoscătoare cu cineva, vă rog să mă iertați. Și izbucnește în lacrimi. Și iar pornim și ea-și flutără mânuța și iar se oprește și se uită înapoi și alargă spre Anies ca să-i dea ei ultimele sărutări de adio. Trăsura pornește și mă trezesc din vis, cel puțin așa mi se pare. Lângă mine stă scumpa, scumpa și micuța mea nevastă pe care o iubesc atât de mult. Ești fericit acum, prostuțule? Mă întreabă Dora. Ești sigur că nu-ți pare rău? M-am tras parte ca să văd cum mi se perindă prin față nălucile acelor zile fericite. Au pierit și acum îmi pot depăna povestirea mai departe. Capitolul 15 GOSPODĂRIA NOASTRĂ Când domnișoarele de onoare s-au dus la casele lor și când luna de miere a trecut, mi s-a părut foarte ciudat să rămân singur în casuța noastră cu Dora și să mă simt ca și cum n-aș avea nicio treabă din moment ce funcțiunea de curtezan încetase, ca să zic așa. Mi se părea cu totul extraordinar să am mereu pe Dora lângă mine. Era ciudat că nu mai trebuia să mă duc să o văd, că nu mai avea niciun prilej să mă frământ din pricina ei, că nu mai aveam nevoie să-i scriu sau să caut și să născocesc vreo ocazie, dar rămâne singur cu ea. Uneori, seara, când îmi ridicam privirea de pe hârtile de scris și-o vedeam cum ședea în fața mea, mă lăsam pe spătarul jilțului și nu venea a crede că stăteam împreună, singuri, în chipul cel mai firesc, că nimeni nu mai putea să se amestece întreburile noastre că toată povestea atât de romantică a logodnei noastre trecuse în rândul amintirilor ca un obiect lăsat în părăsire să ruginească pe un raft și că nu mai trebuia să facem pe placul nimănui, ci doar să ne iubim unul pe altul pentru toată viața. Când eram silit să întârzi mult, din pricina unor dezbateri parlamentare, mi se părea ciudat să mă gândesc, în timp ce mergeam spre casă, că Dora mă așteaptă în locuința noastră și era atât de minunat la început să o văd coborând cu pași ușori ca să-mi țină de urât în timp ce-mi luam masa de seară. Și cât de uimit am fost când am aflat că își punea părul în bigudiuri ca să-i țină cărlionții, și a fost pentru mine un adevărat eveniment când am văzut-o cum și le potrivea. Mă îndoiesc că ar exista pe lume două păsărele care să se fi priceput mai puțin decât Dora și cu mine la ținerea unei gospodării. Desigur, aveam și o slujnică. Ea ne ducea toată gospodăria. Bănuiesc că trebuie să fi fost vreo fată de-a domnei Crup, care venise la noi sub nume fals, după mizeriile pe care ne le-a făcut Mary Ann. După numele de familie, o chema Paragon. Când am luat-o, ni s-a părut că acest nume nu exprimă în tocmai firea. Avea un certificat scris... Lung cât o proclamație și, potrivit acestui document, era în măsură să îndeplinească orice treabă din domeniul gospodăriei de care auzisem vreodată, pe lângă multe altele de care nu mai auzisem nici când. Era o femeie fără a vârstei, severă la înfățișare și avea mereu, mai ales pe brațe, un fel de spuzală ca de pojar. Avea un vâr, soldat în garda regală, cu picioare atât de lungi că arăta ca umbră altcuiva sub soarele de după-amiază. Tunica era mult prea mică, după cum era el prea mare pentru căsuța noastră. Fiind peste măsură de înalt, făcea să pară casa și mai mică decât era în realitate. Afară de aceasta, pereții nu erau prea groși și de câte ori vărul își petrecea seara la noi, știam că venise după zgomotul care se auzea din bucătărie. Primisem asigurarea că această comoară e o femeie cumpătată și cinstită, de aceea sunt dispusă să cred că a avut un atac când am găsit-o zăcând sub cazan și că din vina gunoierului ne lipseau lingurițele. Ne inspira o frică grozavă, știam că suntem lipsiți de experiență și că nu ne putem descurca singuri. Depindeam de bunăvoința ei, dar ea n-avea niciun pic de bunăvoință. Era o femeie fără inimă și din pricina ei s-a iscat între noi prima ceartă. Viața mea scumpă și dragă, i-am spus într-o bună zi Dorei. Crezi că Marian știe cât e ceasul? De ce doudi? m-a întrebat Dora, ridicându-și cu nevinovăție privirea de pe desenul ei. Pentru că, dragostea mea, e ceasul dejunului și trebuia să mâncăm la patru." Dora s-a uitat gânditoare la ceasornic și a spus că poate merge înainte. Din potrivă, iubito," i-am zis, scoțându-mi ceasul, a rămas cu câteva minute în urmă." Nevestica mea a venit la mine, mi s-a așezat pe genunchi, m-a dezmierdat, rugându-mă să stau liniștit și mi-a desenat pe vârful nasului o liniuță cu creionul. Dar, deși lucrul acesta era foarte plăcut, totuși nu-mi potolea foamea. Nu crezi, draga mea," i-am zis, că ar fi mai bine să o cerți puțin pe Marianne." O, oh, nu, te rog, n-aș fi în stare," mi-a răspuns Dora. De ce nu, iubito?" am întrebat-o cu blândețe. O, oh, pentru că sunt o gâsculiță." Și ea o știe," mi-a zis Dora. Mi s-a părut că această declarație nu se potrivea cât uși de puțin cu nevoia de a-i mai pune frâului Meruian și de aceea m-am încruntat. O, ce zbârcitul urâte pe fruntea băiatului meu răutăcios," a zis Dora, tot șezând pe genunchii mei și s-a apucat să mi le însemne cu creionul, ducându-l mereu la buzele trănafirii ca să iasă liniile mai negre." și desenându-mi dezor pe frunte ca să arate în glumă că e și a harnică, ceea ce m-a făcut să râd fără să vreau. Ești un copil bun, mi-a zis Dora, și-ți stă mult mai bine când râzi. Dar, iubito, nu, nu, te rog, mi-a închis ea gura cum sărut, nu mai face pe urâciosul ca barba albastră, nu-ți stă bine să fii serios. Scumpa mea nevestică, i-am spus, uneori trebuie să fim și serioși, hai, așează-te pe scaunul ăsta lângă mine, dăm creionul, așa. Și acum să stăm de vorbă. Știi, draga mea, cât de gingașă era mânuța pe care o ținem în mâinile mele și cât de subțire era verigheta pe care o vedeam pe deget. Știi, iubito, nu-i prea plăcut să pleci de acasă fără să mănânci, nu-i așa?" Nu, nu," a răspuns Dora cu glasul pe jumătate. Iubito, cum tremuri, fiindcă știu că o să mă cerți," a zis Dora cu o voce jalnică. Dragostea mea, vreau numai să stăm și să chipzuim puțin." O, dar să chipzuiești e și mai rău decât să te certe cineva, a strigat Dora deznădăjduită. Nu m am măritat pentru asta. Dacă voiai să stai și să chipzuiești cu o fetiță ca mine, trebuia să mi -o spui dinainte, băiat fără inimă ce ești. Am încercat să o împac, dar Dora și-a întors capul și-a scuturat buclele și-a repetat de atâtea ori, băiat fără inimă ce ești, că nu mai știam ce să fac. Și, în nehotărârea mea, m-am plimbat puțin în sus și în jos prin odaie și apoi m-am întors lângă ea. Dora, iubita mea, nu sunt iubita ta, fiindcă îți pare rău că te-ai insurat cu mine, căci altfel nu ai vrea să stai și să chipzuiești cu mine, mi-a răspuns Dora. M-am simțit atât de jignit de lipsa de logică a acestei învinuiri că mi-am luat inima în dinți și i-am spus, pe un ton grav: Ascultă, Dora, ești foarte copilăroasă și vorbești prostii. Îți amintești, desigur, că ieri am fost nevoit să plec când masa nu era decât pe jumătate servită și că alaltă ieri mi s-a făcut rău pentru că a trebuit să mănânc în grabă pe nără suflate. Astăzi nu o să prânzesc deloc și nici nu mă încumec să-ți mai spun cât a trebuit să așteptăm gustarea de dimineață. Și apoi apa nu era fiartă. Nu vreau să-ți fac nicio mustrare, draga mea, dar toate acestea sunt cât se poate de neplăcute." O, ce lipsit de inimă, ce lipsit de inimă ești ca să spui că sunt o stărea, a strigat Dora. Ascultă, scumpa mea Dora, trebuie să recunoști că n-am spus așa ceva." Ai spus că e cât se poate de neplăcut!" mi-a zis Dora. Am spus că felul cum e dusă gospodăria e foarte neplăcut, e același lucru!" a strigat Dora și desigur, că așa credea cât ce a început să plângă amarnic. M-am mai plimbat încă odată o dată prin odaie cu inima plină de dragoste pentru frumoasa mea soție. Îmi venea să mă dau cu capul de pereți, din pricina mustrărilor de cuget care mă chinuiau. M-am așezat apoi și am zis. Nu ești tu, devină Dora, amândoi mai avem multe de învățat. Încerc numai, draga mea, să-ți arăt că trebuie, eram hotărât să nu mă las, cu adevărat, trebuie să te deprins puțin să o mai supraveghezi pe Marianne și să fic ceva mai întreprinzătoare în interesul meu și al tău. Mă mir cum de poți fi atât de nerecunoscător, mi-a zis Dora, când știi prea bine că acum câteva zile, când ai spus că ai vrea să mănânci puțin pește, m-am dus singură și am făcut atâtea mile pe jos, numai ca să-l comand și să-ți fac o surpriză. Asta a fost foarte drăguț din partea ta, iubito, i-am zis eu, și m-am simțit atât de mișcat că nici nu ți am mai spus că ai cumpărat un somn întreg, ceea ce era prea mult pentru noi doi, și că a costat o liră și șase șilingi, ceea ce era mult prea scump pentru noi. Dar ți-a plăcut foarte mult, a suspinat Dora, și mi-ai zis că sunt oricelul tău iubit. Și asta o să o repet de o mie de ori, iubito, i-am răspuns. Rănisem însă inimioara gingașa a Dorei și ea nu mai voia să știe de nimic. Plângea și suspina atât de amarnic de parcă i-aș fi spus cine știe ce vie. Dar nu mai aveam timp de zăbovit. Am fost reținut în oraș până noaptea târziu și tot timpul m-au chinuit remușcările. Mi se părea că sunt un asasin și mă obsedat gândul că am săvârșit o crimă înfiorătoare. De-abia pe la ceasurile două sau trei după miezul nopții am ajuns acasă. Am găsit-o pe mătușa mea la noi, așteptându-mă. Ce s-a întâmplat, mătușico?" am întrebat-o eu alarmat. Nimic, trot," mi-a răspuns ea. Așează-te, așează-te aici." Floricica era cam necăjită și am venit să-i țin de urât, asta-i tot. Mi-am sprijinit capul în mână și, în timp ce stăteam și mă uitam la focul din cămin, m-am simțit așa de abătut și de necăjit, cum n-aș fi crezut că ar fi fost cu putință să fiu atât de curând după ce mi se împliniseră cele mai strălucite nădejdi. Și pe când asemenea gânduri îmi treceau prin minte, am întâlnit privirea mătușii mele, care se oprise asupra mi Era în ochii ei o îngrijorare vădită, care a dispărut însă imediat. Te rog să mă crezi, mătușico, i-am spus, că toată seara m-am simțit foarte nefericit la gândul că am făcut-o pe Dora să sufere, dar n-am vrut decât să-i vorbesc, cu dragoste și cu duioșie, despre treburile gospodăriei noastre. Mătușa mea a clătina din cap, vrând să mă încurajeze. Trebuie să ai răbdare, trot, mi-a spus ea. Desigur, Dumnezeu mi-e martor că nu vreau să mă pripesc, mătușico. Nu, nu, mi-a spus mătușa mea, dar... Floricica e o floare firavă și vântul trebuie să o cruțe. I-am mulțumit bunei mele mătuși în sina mea pentru dragostea pe care i-o arăta soției mele și sunt sigur că i-am înțeles. Nu crezi, mătușico, i-am spus după ce am privit mai multă vreme focul din cămin, că ai putea din când în când să o mai îndemni și să o mai sfătuiești puțin pe Dora pentru binele ei și al meu. Trot, mi-a răspuns mătușa mea într-o câtva mișcată, să nu-mi cer asta, nu. Glasul era atât de serios, că mi-am ridicat ochii mirat. Vezi, dragul meu, când mă uit înapoi la viața pe care am trăit-o, mi-a spus ea, mi se pare în unele momente că se găsesc câteva ființe dragi cu care ar fi trebuit să țin legături mai strânse. Am judecat cu asprime greșelile altora în căsnicie, pentru că aveam amarnice temeiuri ca să-mi judec cu asprime propriile greșeli. Dar să trecem peste asta. Mulți ani de rândul am fost o femeie morocănoasă, ursuză și cicălitoare. Mai sunt încă și așa voi rămâne până la sfârșit. Dar noi ne-am făcut unul altuia o lecuță de bine, Trot. În orice caz, tu, Trot, mi-ai făcut mult bine. Și între noi nu trebuie să intervină în clipa aceasta nicio o dezbinare. O dezbinare? am exclamat eu. Of, ce copil ești, ce copil ești! mi-a spus mătușa, netezindu-și rochea. Cât de repede ne-am putea certa, sau cât de nefericită s-ar simți, floricica, dacă m-aș amesteca întreburile voastre. Vreau ca drăguța noastră să mă iubească și să fie veselă ca un fluturaș. Aduți aminte ce trai ai dus acasă când maicăta s-a remăritat și nu mai încerca încercat niciodată să-mi faci nici mie, nici ei vreun rău, pomenind de cele ce ai spus. Mi-am dat imediat seama că mătușa mea avea dreptate și am înțeles că de adânc era dragostea plină de mărinimie pe care o purta soției mele. Sunteți încă la început, Trot, a urmat ea, și nici Roma n-a fost clădită într-o zi sau într-un an. Singur ți-ai ales soția, unor i-a dumbrit o clipă fața paremise, și ai ales o fată foarte drăguță și iubitoare. Va fi și datoria și plăcerea ta, nu mă îndoiesc și nici nu vreau să-ți dau o lecție, să o prețuiești așa cum ai ales-o pentru însușirile pe care le are și poate și pentru cele care îi lipsesc. Pe acestea, din urmă, ar trebui să-i le dezvolți dacă ești în stare, iar de nu, băiete... Trebuie să te obișnuiești și fără ele. Și aici mătușa mea și-a frecat nasul. Dar amintește-ți, dragul meu, că viitorul depinde de voi. Nimeni nu vă poate ajuta. Trebuie să vi-l făuriți singuri. Așa-i căsnicia trot. Și Dumnezeu să vă ajute pe amândoi, căci sunteți ca doi copii pierduți în pădure. Mătușa mea a rostit aceste cuvinte cu voioșie și m-a sărutat pentru a-și întări cuvântarea. Și acum, mi-a spus ea, aprindem lanterna cea mică și dumă până în chiliuța mea pe poteca din grădină. Deschisesem în fundul grădinii o trecere între cele două vile. Când te întorci, salută cu toată dragostea pe floricica din partea lui beții Trotwood și nici prin vis să nu-ți treacă gândul să faci din beții o sperietoare trot, pentru că de câte ori o văd în oglindă, îmi dau seama că e destul de posacă și de înspăimântătoare și așa cum arată de obicei. Spunând acestea, mătușa mea s-a legat la cap cu o batistă, din care obișnuia să-și facă o basma și am însoțit-o până la vila ei. Când s-a oprit în grădinița ei cu lanterna ridicată ca să-mi lumineze drumul, mi s-a părut că mă urmăra cu o privire îngrijorată, dar n-am dat prea multă atenție acestui lucru, căci eram prea adâncit în cumpănirea celor ce-mi spusese și prea încredințat, poate pentru întâia oară, că Dora și cu mine trebuia să ne făurim singur viitorul și că nimeni nu ne putea ajuta. Când a văzut că eram singur, Dora a coborât pe furii și în papuci ca să mă întâmpine, a plâns pe umărul meu și mi-a spus că am fost prea aspru și ea a fost urăcioasă. Cred că și eu i-am zis că am același lucru, apoi n-am împăcat și am hotărât împreună, că prima noastră mică neînțelegere va fi și cea din urmă și că nu ne vom mai certa niciodată, chiar dacă ar fi să trăim o sută de ani. A doua grea încercare casnică prin care am trecut a fost căutarea unei slujnice. Vărul Mary care dezertase și se ascunsese în pivnița noastră de cărbuni, a fost scos de acolo, spre marea noastră uimire, de o patrulă cu baioneta la armă. A fost dus apoi cu alai, cu cătușele la mâini, așa că ne-a făcut casa și grădina de rușine. Aceasta mi-a dat curajul să mă descotorosesc de Mary care, spre surprinderea mea, a plecat fără să protesteze când și-a primit lafa. Dar m-am lămurit curând când am descoperit câte lingurițe lipseau și câți bani luase cu împrumut, în numele meu, dar fără știrea mea, de pe la negustorii din vecinătate. Câtva timp a venit să lucreze la noi cu ziua doamna Kigerbury, cea mai bătrână locuitoare din Kentish Town, pare mi se, dar ea n-avea destule puteri ca să corespundă cerințelor gospodăriei. Am găsit apoi o altă comoară, una dintre cele mai îndatoritoare femei, dar care avea obiceiul să cadă mereu când urca sau cobora scările de la bucătărie cu tava de mâncare sau să se repeadă în salon cu serviciul de ceai, așa cum un autotor se aruncă într-un bazin. Pagubele pricinuite de această femeie nenorocită ne-au silit să o concediem și după ea a urmat un lung șir de persoane incapabile, întrerupt din când în când de serviciile doamnei Kigerbury, care s-a încheiat cu o tânără slujnică, chipă și la înfățișare, care s-a dus la bulciul din Greenwich cu boneta Dorei. Iar după aceea nu mai amintesc decât de o sumedenie de alte încercări nereușite. Ne înșelau toți cei cu care aveam de-a face. De câte ori intram într-o provolie, se dădea parcă un semnal ca să se scoată la iveală toate mărfurile stricate. De cumpăram un homar era plin de apă, carnea era tare ca talpa și pâinea abia de avea coajă. Dorind să aflu principiile culinare pe baza cărora se frige carnea ca să nu fie nici prea crudă, nici prea arsă, am consultat chiar eu cartea de bucate, unde am găsit indicația precisă că fiecare bucată de carne trebuie să stea pe grătar un sfert de ceas la focul mare și încă un sfert de ceas la foc scăzut. De câte ori am aplicat această regulă, printr-o ciudățenie a sorții, n-a dat niciun rezultat și niciodată n-am nimerit o cale de mijloc între carnea prea crudă și cea arsă ca cenușa. Am motive să cred că aceste încercări, fără niciun rezultat, ne costau mult mai mult decât dacă am fi dat o serie întreagă de ospățuri reușite. Când vedeam socotelile băcanului, aveam impresia că s-a consumat atât de mult unt în casa noastră de parcă am fi uns toată la catului de sus. Piperul cumpărat atingea adevărate recorduri și dacă încasările vomilor au crescut în epoca aceea datorită sporirii importului de piper, fără îndoială că multe familii trebuie să fi rămas lipsite de acest condiment și ceea ce părea mai vrednic de mirare era faptul că nu găsei niciodată nimic în casă. Cât despre spălătoreasă care ne punea rufele la manet și venea apoi beată să ne ceară iertare căindu aceasta au mai pățit-o, cred și alții, așa cum li s-a întâmplat și altora să ia foc coșul de la cămin, să cheme pompierii parohiei pentru a-l stinge și să mai plătească pe deasupra și despăgubiri în urma jurământului fals depus de paracliser. Dar mi-e teamă că numai nouă ni s-a întâmplat nenorocirea să tocmim o servitoare care avea o deosebită slăbiciune pentru băuturile spiritoase și care ne-a umflat peste măsură datoria la cârciumă cu tot felul de comenzi inexplicabile ca de pildă, un sfert de rom copăcel, doamna si, jumătate sfert de gin cucuișoare, doamna si, un pahar de rom cu izmă, doamna si, parantezele referindu-se întotdeauna la Dora, care, după cum a reieșit din lămuririle date de cârciumar, era bănuită că se îmbuibase cu toate răcoritoarele acestea. Una dintre cele din tâi isprăvi din gospodăria noastră a fost cina la care l-am poftit pe Treadles. Într-o amiază, l-am întâlnit în oraș și i-am propus să mergem împreună pe jos până acasă. A primit bucuros și eu i-am scris dori un bilețel ca să-i dau de veste că îl voi aduce la masă. Vremea era frumoasă și pe drum am vorbit despre fericirea mea în căsnicie. Treadles era foarte entuziasmat și mi-a spus că nimic nu l-ar putea face să se simtă mai fericit decât dacă ar avea și el o astfel de casă unde Sofia l-ar aștepta pregătindu-i masă. Nu mi-aș fi putut dori o nevastă mai frumoasă în fruntea mesei, dar desigur, aș fi dorit să avem mai mult loc când ne-am așezat la masă. Nu știu cum se făcea că, deși nu eram decât noi doi în casă, nu aveam niciodată loc destul și totuși casa era destul de mare ca să se rătăcească orice lucru de care aveam nevoie. Bănuiesc că aceasta se datora faptului că nimic nu era pus la locul lui, în afară de pagoda lui Jeep, de care ne împedicam totdeauna la intrarea principală. În seara aceea, Treadles stătea atât de înghesuit între pagodă, cutia cu chitara, Masa a descris și tabăurile cu flori pictate de Dora că mă îndoiam foarte serios dacă își va mai putea mânui cuțitul și furculița. Dar, cu umorul lui obișnuit, Treadle s-a protestat spunând E loc destul, Copperfield, ca pe ocean, te asigur, ca pe ocean." Mi-aș mai fi dorit ceva, anume ca să nu mai fie încurajat să se plimbe pe fața de masă în timpul cinei. Chiar dacă n-ar fi avut prostul obicei de a-și băga laba în solniță sau închiseaua cu unt, tot mi s-ar fi părut că nu era locul lui acolo. Cu acest prilej, Gip a crezut că a fost anume adus ca să latre tot timpul la Traders, și atât a alătrat la vechiul meu prieten și cu atâta înverșunare și îndrăzneală să repezea mereu la farfuria lui, că a trebuit mai tot timpul să vorbim numai despre el. Totuși, n-am îndrăznit să spun că aș avea ceva împotrivă, pentru că știam cât de sensibil era Dora și cât ar fi supărat o cea mai mică aluzie răutăcioasă cu privire la favoritul ei. Pentru același motive n-am pomenit nimic de farfuriile împrăștiate pe jos sau de la neplăcută a solnițelor noastre împrăștiate de valma, nici de faptul că bietul Traddles era asediat cu atâtea când de vin și farfurii cu legume. Nu m-am putut opri să mă minunez în sina mea privind pulpa de berbec din față înainte de a o tăia cum se făcea, că bucățile noastre de carne aveau întotdeauna forme atât de ciudate și mă întreb dacă nu cumva măcelarul nostru cumpăra toate oile forme venite pe lume. Am păstrat însă aceste gânduri doar pentru mine. Iubito," i-am zis Dorei, ce-i în farfuria asta?" Nu puteam pricepe de ce Dora îmi făcea mereu semne atât de ispititoare de parcă ar fi vrut să mă sărute. Stridi, dragă," mi-a zis Dora sfioasă. Tu ai avut ideea asta?" am întrebat-o eu încântat. Da, da, Dody, mi-a zis Dora. Nici că se putea o idee mai fericită!" am exclamat eu, lăsând jos cuțitul și furculița. E tot ce-i place mai mult lui Treadles!" Da, da, Dodi, a spus Dora. Am cumpărat un butoiaș întreg și cel care mi l-a vândut mi-a zis că sunt foarte bune, dar mie, mie cam teamă că e ceva cu ele. Par să nu fie cum trebuie!" Și Dora a dat din cap și diamante i-au sclipit în ochii înrourați. Sunt doar deschise în amândouă părțile, i-am zis eu. Scoate la una cochilia, iubito." Dar nu iese," a spus Dora, sforțându-se cu deznădejdea din toate puterile. Știi, Copperfield," a zis Threadles foarte vesel, cercetând farfuria. Cred că pricina -i... sunt stridii minunate, dar pricina e că n-au fost deschise niciodată." Așa era." Nu fusese niciodată deschise, și noi n-aveam cuțite pentru stridii, și chiar dacă am fi avut, tot n-ar fi fost de prea mult folos. Așa că ne-am uitat la stridii și am mâncat carnea de berbec. Până la urmă am mâncat din pulpa de berbec atât cât se putea mânca, și mi-a mai stâmpărat foamea cu sosul de capere. Dacă l-aș fi lăsat, s ar fi mâncat și carnea crudă ca un sălbatic, numai ca să arate că i-a plăcut cina, dar n-am vrut să primesc o asemenea jertfă pe altarul prieteniei și am mai completat masa cu slănină. Din fericire s-a întâmplat să se mai găsească slănină rece în cămară. Biata mea nevăstică era atât de mâhnită la gândul că m-aș fi putut supăra și s-a bucurat atât de mult când a văzut că n-am spus nimic, că tot necazul mi-a trecut și am petrecut o seară foarte plăcută. Dora, așezând pe brațul jilțului meu, în timp ce eu discutam cu Traddles la un bahar de vin și ne lăsând să-i niciun prilej ca să-mi șoptească mereu la ureche că am fost foarte bun cu ea și nu m-am purtat ca un băiat rău și urăcios din când în când ne mai servea și ceaiul și era o plăcere să o vezi cum trebăluia cu serviciul ei ca pentru păpuși, așa că n-am mai ținut seama de calitatea băuturii. După aceea am jucat cu Treadles o partidă sau două de cărți, în timp ce Dora ne-a cântat la chitară. Și mi se părea că vremea când îi făceam curte și căsătoria noastră nu erau decât un vis plin de vrajă și că noaptea când am auzit-o pentru întâia oară cântând nu se sfârșise încă. Când Trader s-a plecat, l-am petrecut până afară și apoi m-am întors în salon, unde nevasta mea și-a adus scaunul lângă al meu și am stat așa, unul lângă altul. Îmi pare foarte rău," mi-a zis ea. Vrei să încerci să mă înveți și pe mine, Dodi? Ar trebui să învăț eu mai întâi, Dora," i-am zis. Sunt tot atât de nepriceput ca și tine, iubită." Da, dar tu poți să înveți," mi-a răspuns ea. Tu ești un om deștept, tare deștept. Prosti, joricelule," i-am zis. Ar fi fost bine, a urmat nevasta mea după o tăcere mai lungă, să mă fi dus în provincie și să fi stat un an întreg cu Anies. Și-a împreunat mâinile pe umărul meu, și-a sprijinit bărbia în ele și și-a țintit asupra mea privirea liniștită a ochilor ei albaștri. De ce? am întrebat-o. Cred că Anies m-ar fi ajutat și aș fi avut multe de învățat de la ea, mi-a zis Dora. Toate vin la vremea lor, iubito, nu trebuie să uiți... Că în anii din urmă, Anies a fost nevoită să-l îngrijească pe tatăl ei. Încă de pe vremea când nu era decât o fetiță, Anies era așa cum o cunoaștem noi acum, i-am spus eu. Vrei să-mi spui pe numele pe care aș vrea să-mi-l dai? M-a întrebat Dora, fără a se clinti. De ce nume e vorba? Am întrebat-o eu zâmbind. E un nume stupid, mi-a zis ea, scuturându-și o clipă cârlionții. Nevestiță copiliță. Am întrebat-o râzând ce i s-a năzărit să-mi ceară să-i spun astfel. Îmi petrecuse în brațul după mijlocul ei, așa că îi vedeam mai de-aproape ochii albaștri. Mi-a răspuns fără a clipi. Prostuțule, nu vreau să-mi spui așa în loc de Dora. Vreau numai ca atunci când te gândești la mine să știi că așa sunt. Când ești pe cale să te super pe mine să-ți spui singur. E doar o copiliță, nevasta mea. Când te dezamăgesc să spui, știam de mult că nu o să fie decât o copiliță, nevastă mea. Când îți va părea rău că nu sunt cum ar trebui să fiu și cum cred că niciodată nu voi putea fi, să-ți spui și totuși copilița mea pe care am luat-o de nevastă mă iubește, căci te iubesc cu adevărat. Nu mă arătasem serios cu ea, pentru că până atunci nici prin gând nu-mi trecuse că ea ar fi serioasă. I-am vorbit din toată inima și ea s-a simțit atât de fericită că toată fața îi râdea înainte ca lacrimile din ochi să-i se fi uscat. Și, într-adevăr, puțin după aceea, a început să se joace ca un copil, s-a așezat pe jos în fața căsuței chinezești și s-a apucat să sune din toți clopoței unul după altul ca să-l pedepsească pe Gip că se purtase atât de urât, iar Gip stătea culcat în ușă, cu capul afară și clipea ușor, prea leneș ca să se mai necăjească. Cererea Dorei m-a impresionat adânc. Privesc înapoi către acele zile a căror poveste o scriu. Din umbrele și negurile trecutului chem făptura cea nevinovată. Pe care o iubeam atât de mult ca să-și întoarcă iar chipul drăgălaș spre mine și pot spune că până astăzi vorbele ei de atunci mi-au rămas necontenit întipărite în minte. Poate că nu l-am dat însemnătatea cuvenită. Eram pe vremea aceea prea tânăr și prea puțin încercat, dar rugămintea e atât de sinceră, n-am uitat-o niciodată. Puțin mai târziu, Dora mi-a spus că vrea să devină o minunată gospodină și în acest scop a lustruit tablițele și a ascuțit creionul, a cumpărat un caiet uriaș de socoteli, a cusut cu grijă toate foile pe care Gip le rupsese din cartea de bucate și a făcut o mică încercare disperată de a se arăta și ea cu minte. Dar cifrele și-au dovedit vechea lor îndărătnicie, nu voiau să se adune. După ce însemna vreo două sau trei cheltuieli în caietul de socoteli, Gip începea să se plimbe pe pagina scrisă, să dea din coadă și să murdărească totul. Degetul ei mijlociu de la mâna dreaptă se mânja tot cu cernală și cred că acesta a fost, până la urmă, singurul rezultat categoric la care a ajuns. Uneori, seara, când rămâneam acasă și lucram, căci pe vremea aceea scriam foarte mult și începusem să fiu cunoscut ca scriitor, îmi lăsam din când în când pana și mă uitam la nevasta mea cum încerca să fie cu minte ca un copil. Mai întâi de toate și-aducea uriașul cai de socotel și îl punea pe masă, oftând din greu. Îl deschidea apoi la pagina pe care Gip o murdărise cu o sară înainte și îl chema pe Gip să-i arate ce poznă a făcut. Aceasta îi dădea prilej să se mai joace cu Gip și să-i mânjească nasul cu cernală ca pedapsă. După aceea, îi poruncea lui Gip să se culce imediat pe masă, ca un leu. Dacă Gip era bine dispus, asculta și executa acest număr, deși n-aș putea spune că avea o asemânare prea izbitoare cu un leu. Apoi, Dora-și lua tocul și începea să scrie dar găsea un fir de păr pe peniță. Își lua atunci altă peniță și se apuca iar de scris. dar găsea că împroșca cerneala. Își lua iar altă peniță, începea să scrie și spunea cu jumătate glas, A, nu, penița asta scârție și o să-l stânjenească pe Dodie." Și se lăsa de treaba aceasta nepotrivită, punând caietul de socotel la loc, după ce se prefăcea că voia să-l strivească pe leu cu caietul. Sau, dacă era mai serioasă și mai potolită, se așeza cu tăblițele în față și cu un coșuleț plin de socoteli și de alte documente care arătau mai degrabă cu niște bicudiuri și se străduia să o scoată la capăt cu ele. După ce le compara foarte serios una cu alta, însemna cifrele pe tabliță, le ștergea, socota cu toate degetele de la mâna stângă și o lua mereu de la capăt, începând când dintr-o parte, când din cealaltă, până ce se simțea atât de necăjită și de descurajată și avea o mutră atât de nenorocită că mă durea să văd cum mi se adumbrea fața luminoasă și asta din pricina mea. Mă duceam la ea și îi spuneam cu blândețe, ce e, Dora?" Dora se uita la mine disperată și îmi răspundea, Nu-mi e socoterile și îmi dau niște dureri de cap, parcă mi-ar face din adins." Îi spuneam atunci, Hai să încercăm împreună. Lasă-mă să-ți arăt Dora." Începeam apoi o demonstrație practică pe care Dora urmărea cu toată atenția timp de vreo cinci minute. După aceea, se simțea îngrozitor de obosită și se mai înviora răsucindu un părul sau încercând să vadă cum arătam cu gulerul cămăși îndoit. Dacă mă împotriveam în tăcerea acestui joc și stăruiam mai departe, își luau un aer atât de necăjit și de și se înspăimânta din ce în ce mai tare, așa că până la urmă, aducându-mi aminte cât de veselă fusese, când am ieșit pentru prima oară în cale și gândindu-mă cu oarecare mustrare de cuget că era doar o biată copiliță, lăsam tocul jos și ceram să-mi cânte din gitară. Aveam mult de lucru și multe griji, dar nu-i le împărtășeam. Astăzi mă îndoiesc dacă am proceda bine, dar am vrut să o cruț pe biata nevestiță copiliță. Încredințez acestor pagini tainele inimii mele în măsura în care eu însumi le cunosc. Sentimentul că îmi lipsea ceva, sau că pierdusem ceva, stăruia în adâncurile inimii mele, dar nu m-a viața. Mă plimbam uneori singur pe vreme frumoasă și mă gândeam la zilele însorite de odinioară, când tot văzduhul fusese înmiresmat de tinerească mâncântare. Mi se părea atunci că o parte din visurile mele au rămas neîmplinite, dar îmi ziceam că trecutul era întotdeauna înfrumusețat de un nimb pe care prezentul nu-l putea avea. Uneori simțeam câtva timp părerea de rău că soția mea nu-mi era și un adevărat sfetnic, că nu avea destulă tărie și personalitate ca să-mi fie un sprijin și un ajutor, că nu dispunea de resursele necesare pentru a-mi umple golul din jur, dar aceasta ar fi însemnat o fericire mai presus de cele lumești, care niciodată nu s-a înfăptuit și nici nu s-ar putea atinge. Ca vârstă, eram un soț mult prea tânăr. N-am cunoscut alte griji și necazuri decât cele povestite în aceste pagini și doar ele mi-au mai potolit avântul tinereții. Dacă am greșit, și cred că asta mi s-a întâmplat deseori, am făcut-o din dragoste rău înțeleasă. Spun aici tot adevărul, nu mi-ar folosi la nimic să mai ascund acum ceva. Și astfel am luat asupra mea toată truda și grijile vieții noastre, fără a avea cui să le împărtășesc. Întâmpinam același greutăți în gospodăria noastră, dar mă deprinsesem cu ele și mă bucuram văzând că Dora nu se mai simțea decât rare ori jignită. Strălucea de veselie, era tot atât de copilăroasă, ca și o odinioară, mă iubea cu adevărat și se simțea fericită cu vechile ei răzgâieli. Când dezbaterele parlamentare erau mai grele și mai plictisitoare, ca durată, căci în privința calității erau aproape întotdeauna la fel, și mă întorceam târziu acasă, Dora nu dormea și cobora să mă întâmpine când îmi auzea pașii. Când serile nu mi-erau prinse de munca în care izbutisem să mă descurc după atâtea chinuri și rămânam acasă scriind, Dora ședea liniștită lângă mine, oricât de târziu ar fi fost, și nu scotea nicio vorbă, ceea ce mă făcea adesea să cred că a dormit. Dar, de obicei, când îmi ridicam privirea, îi vedeam ochii albaștri ațintiți asupra mea, cu acea liniștită luare aminte de care tocmai am vorbit. O, ce obosit e băiatul meu!" mi-a zis Dora într-o seară, când i-am întâlnit privirea, în timp ce muncuiam lucrurile în sertarul biroului. Ce obosită e fetița mea!" i-am spus eu. Nu-i bine așa!" Altădată, iubito, să nu mai stai atât de târziu și să te duci să te culci. Nu, să nu mă trimiți la culcare, m-a rugat Dora venind lângă mine. Te rog să nu mă trimiți la culcare. Dora, spre marea mirare, plângea la pieptul meu. Nu te simți bine, iubito? Nu ești fericită? Ba da, mă simt foarte bine și sunt foarte fericită, mi-a zis Dora. Dar spunem că o să mă lași să stau și să mă uit la tine cum scrii. Ei, ce mai priveliște pentru niște ochi atât de strălucitori și încă la miezul nopții?" i-am răspuns eu. Sunt chiar strălucitori?" m-a întrebat Dora râzând. Sunt atât de fericite ca am ochi strălucitori." Mica mea vanitoasă!" i-am zis. Dar nu era nicio vanitate, ci numai bucuria nevinovată de a fi admirată de mine. O știam prea bine, chiar înainte să mi-o fi spus. Dacă îi găsești frumoși, spune-mi că pot să stau și să mă uit la tine cum scrii," mi-a zis Dora. Găsești frumoși foarte frumoși. Atunci să mă lași să stau mereu și să mă uit la tine cum scrii. Mi-e tamă că asta nu o să-i facă mai strălucitor Dora. Ba da, pentru că băiețașule deștept, asta o să te facă să nu mă uiți când mintea ți-e plină de născociri tăcute. Nu să te superi dacă o să-ți spun o prostie, o prostie foarte mare, mai mare ca de obicei, m-a întrebat Dora privindu-mă drept în ochi. Ce o mai fi? i-am zis eu. Te rog să-mi dai voi să-ți țin penițele. Mi-a zis Dora, vreau să am și eu ceva de făcut în ceasurile lungi când tu ești atât de harnic. Îmi dai voie să-ți țin penițele? Când îmi amintesc cât s-a bucurat când i-am spus da, mă podidesc lacrimile. În seara următoare, când m-am așezat la masa de scris și întotdeauna după aceea, a stat la locul ei obișnuit cu un pachet de penițe de rezervă lângă ea. Aerul de triumf care îi se cita pe obraz pentru că avea și eu o legătură cu munca mea, bucuria pe care o simțea, când îi ceram o peniță, mă prefăceam mereu că aveam nevoie de alta, m-au făcut să îndrăgesc într-un chip nou pe nevestica mea. Uneori îi ceream din adins să-mi copieze o pagină sau două de manuscris. Atunci Dora era în culmea fericirii. Pregătirile pe care le făcea pentru această treabă atât de însemnată și orțulețele pe care și le punea, cârpele pe care le împrumuta de la bucătărie ca să nu facă vreo pată de cernală, nenumărată lui oprir ca să-i râdă lui Gip, de parcă el ar fi priceput totul, convingerea ei că lucrul n-ar fi fost dus până la capăt dacă nu și-ar fi pus semnătura la sfârșit, felul cum mă aducea paginile scrise așa cum școlarul ar aduce o teză, și apoi, când o lăudam, bucuria cu care mă lua de gât și mă săruta, sunt pentru mine amintiri care mă mișcă adânc oricât de simplu ar putea apărea aceste lucruri în ochii altora.